Am revenit jocuri de putere, cinci analiști prestigioși alături de dumneavoastră. Vorbim despre, pentru că nu suntem izolați aici cu politicienii noștri mai buni sau mai răi, cu politicienii noștri mai puternici sau mai puțin puternici, ci suntem totuși interdependenți cu lumea aceasta, și ne uităm ce se întâmplă și în Italia, ne uităm ce se întâmplă în Austria, ne uităm ce se întâmplă în Ungaria, unde au fost totuși declarații fără precedent la adresa României de ziua Națională a României și au continuat aceste declarații chiar astăzi prin vocea ministrului de externe. Toate aceste lucruri trebuie discutate. De asemenea, ne vom uita cum s-a votat foarte interesant în Austria, stat cu stat, comună cu comună, o hartă perfectă, interactivă a Austriei. Vom vorbi despre Germania, vom vorbi despre Franța și, bineînțeles, de Statele Unite și de noua administrație de la Casa Albă. Dar și de relațiile Statelor Unite cu China și reacția Chinei la declarațiile lui Donald Trump și, de asemenea, relațiile cu Rusia. Vorbim despre o lume care pare că se schimbă și noi părem absenți pe această hartă, din păcate. Părem așa o musculiță care nu poate influența absolut nimic. Dar, vă primiți invitații mei, profesorul Dan Dungaciu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Generalul Alexandru Gurmaz. Bună seara, domnule general. Bine seara, ați venit. Bună seara. Profesorul Adrian Niculescu, bună seara, domnule Niculescu, bună benic. seara și dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Profesorul Ștefan Popescu, bună seara, bună seara, mulțumesc. Popescu. Și va intra alături de noi din Spania, de la Madrid, și Cristian Diaconescu, fostul ministru al afacerilor externe. Aș începe cu Italia, acolo unde se întâmplă lucruri foarte interesante și unde trăiesc peste un milion și jumătate de români. Deci clar că ceea ce se întâmplă pentru ei este foarte important. Domnule Adrian Niculescu, știu că ați urmărit ca cetățean italian. Nu, nu mai sunteți cetățean italian. Nu am fost niciodată. Numai francez. Numai francez. Român, Cât timp ați trăit în Italia? Am trăit foarte mult. Am trăit, în primul rând, partea determinantă a vieții mele, copilărie. adică când ai trăit jumătate din copilărie, e cu totul altceva. Și după aceea, 13 ani, dar grande cum ar fi, adică când au am fost mare, de la 20. Deci peste 20 de ani. Da, da, copilăria e cel mai mult. spuneți cum, ce se întâmplă limba. în Italia, explicați puțin de respectatorilor noștri, pentru că suntem cu ochii pe Italia și de da. ce e important pentru noi. Ormai, deci paradoxul este că nu sunt cetățeni italian, dar sunt mult mai legat de Italia decât de Franța. Cetăția, decât de Franța evident. Deci, în Italia, în primul rând, rezultatele le vom ști de avea peste o oră și două minute, peste o oră, Adică la ora 24, la miezul nopții, vom avea primele exit poluri din cauza că urnele se închid la ora 23. Ora 23 înseamnă miezul nopții la noi. S-a făcut o deschidere mai uh, prelungită, să spunem așa. Uh, în Italia, de regulă, urnele se închideau la ora 9, dar de data asta s-a dat o derogare. Uh, nu vom avea, deci, rezultate și chiar așa vom avea numai niște exit poluri, dar mă timp că, să spun așa puțin caragialesc, Mă timp că rezultatele vor fi atât de categorice, chiar mai categorice, dacă poate să existe, să nu fie un pleonasm al limbii române, decât cele din Austria, în care deja s-a văzut la ora 6. Ora Austriei, 7. Ora noastră, rezultate destul de clare, absolut clare, de netăgăduit, cu 3,6 puncte în plus din exit poluri pentru, pentru noul președinte van der Bellen. Noul și de fapt ales deja în iulie, dar și în, în mai și știți bine că au fost două repurtări, nu una, două repurtări trebuia să facă în octombrie și apoi din niște motive de lipici pe plicuri, nu știu ce chestii de genul ăsta, s-a ajuns la o a doua posticipare, procrastinare, până în data de astăzi. Deci în Italia, spre deosebire de Austria, vom avea niște rezultate de-abia mai încolo. Poate vom fi încă în emisiune și vom putea să discutăm domnule Dungaciu. Ce se întâmplă în Italia, cred că este în termen de posibile consecințe, mult mai important decât ceea ce s-a întâmplat în Austria. Am mai discutat la această emisiune, indiferent cine ar fi ieșit președinte în Austria, sigur că simbolistic era important, dar Austria este totuși un stat prea mic la nivelul europene ca să schimbe ceva sau să zgude din temelii această construcție, care în acest moment, sigur că trece printr-o perioadă de criză. În Italia, însă, lucrurile sunt puțin mai complicate. Cred eu. Și problema în referendumul pe care l-a inițiat actualul premier al Italiei constă în faptul că nu e foarte clar pentru ce, pentru ce va vota lumea. Pentru că propunerea este clară. O amendare a Constituției în așa fel încât nu Italia să poată trece la reformele de care Italia ar avea nevoie. Dar trebuie spus că Italia și-a construit, și construit, și construit Constituția care a făcut ca Italia să aibă vreo 60-70 de guverne după războiul de după cel de război mondial, cu referie strictă la Mussolini Sau, dacă vreți, construcția constituțională a fost în așa fel, încât Mussolini să nu mai poată să ajungă vreodată la putere. Sau un Mussolini nu mai poate să ajungă la putere. De aici complicațiile, uh, complicațiile legislative care sunt, sigur, cunoscute. Ma, Rienții ce-a făcut? Vrea să schimbe această, nu Rienții, Rienții. Rienție este tot un italian, dar care uh, a trăit un pic mai înainte. Uh, Rienție ce vrea? Vrea să schimbe Constituția la așa fel încât premierul să aibă suficiente puteri ca să introducă reformă. Problema lui este, că a spus în același timp, că va demisiona dacă referendul nu va trece. Mă întrebarea este așa, pentru cine votează italienii? Pentru reformele lui Renzi sau pentru demisia lui Renzi? Aici e problema. Deci, deci, deci votează pentru ca Asta să dea aici. jos actuala conducere sau votează ca să schimbe Constituția? E, eu cred că diferența aceasta pe care domnul profesor a uh, sugerat-o și eu cred că are perfectă dreptate vine și ca un răspuns politic, nu ca un răspuns la anumite aranjamente constituționale. Care aranjamente constituționale, nici ele nu sunt foarte în regulă. Dacă vă aduceți aminte, De Economist a lansat un material foarte interesant în care spune că italiana trebuie să voteze nu. Nu din Lurențe, ci din, din price acestor construcții extrem de complicate constituționale, care odată introduse ar permite ca pe viitor un partid de tipul un Pepe Grilos, cu partidul lui uh, 5, Stele, să ia puterea și să aibă, într-adevăr, o putere pe care niciun premier în istoria Italiei n-a avut Deci, De aia Pepe Grillo vrea, nu, votează da. pentru nu. Asta El votează pentru nu, de acord. Da, deci, problema în Italia este asta. Dacă Renzi își va da demisia. Și de asta, efectele referendumului italian sunt mai complicate pentru Europa. Ceea ce nu e sigur. Pentru că, în ultima vreme, premierul italian a cam, în limbaj mai acolo, cam scăldat dar dacă își va da demisia și urmează alegeri, situația electorală, în acest moment, fără impactul eșecului referendumului, dar în acest moment, situația electorală din, Republic din uh, Republica Ital din Italia, arată așa. Partidul Democrat al Premierului Renți are 32,8%. Cinci uh, stele partidului Pepe Grillo are 27,5%. Liga Nordului, 12,6%. Forța Italia, 14%, fostul premier Berlusconi 14,2%. Și altele, 15%. Deci, constatăm o majoritate de peste 50%, bine peste 50%, de partide care se opun proiectului Renzi și care au o, o alură și o coloratură chiar antieuropeană profundă. Pe PPG a au anunțat foarte clar un referendum nu pentru ieșirea Italiei din Uniunea Europeană, dar pentru ieșirea din zona euro. Deci, amenințarea pentru Italia, de aici, pentru Italia și, implicit, pentru Europa, de aici vine pe linia politică. Al doilea mesaj care s transmite, dacă referendumul eșuează, este pentru situația economică din Italia. Italia, sigur că este o putere economică a Europei. Locul 3-4. A, a treia în Europa. a, trei an Europa, a trei, e locul 3. Dar sistemul financiar bancar din Italia stă, dacă vreți, la limita încrederii, lipsei de încredere. O chestiune care, iarăși, are implicații politice. Dacă sistemul financiar din Italia intră în criză, o economie a treia sau a patra economie din Uniunea Europeană, evident că efectele vor fi de domino. Deci, trebuie să ne uităm la ce se petrece astăzi în Italia, nu doar din perspectiva strict tehnocrată a modului în care un premier vrea să schimbe Constituția Italiei, ci din perspectiva politică. Italia poate afecta profund ce se întâmplă în Europa, pentru că dacă vor fi alegeri anticipate ca urmare a asumării promisiunii pe care Renzi a făcut-o, deci demisie, alegerile vor fi undeva la anul. Deci la anul vom avea alegeri foarte importante, nu doar în Germania și în Franța, vom avea alegeri și în Italia, ceea ce înseamnă că principale trei state ale Uniunii Europene vor avea alegeri. Principale trei state, state care au fost părinți fondatori, dacă vreți, a Uniunii Europene, alături, sigur, de, de Benelux. Deci Italia este importantă, trebuie să ne uităm la ea, dar, repet, nu prin perspectiva unei tehnicalități care și ea poate fi discutată, dar prin perspectiva unei convulsii care va avea efecte politice la nivel european și economice și financiare la nivel bancar. Da, aș vrea să vă citesc un mesaj foarte interesant, o analiză făcută de un tânăr. Falia socială între capitalele de landuri, evident pro Vanderbellen, Viena, Salzburg, Linz. Klagenfurt, Eisenstadt și Marea Masă a țării Prohofer. E foarte interesant, pe această artă interactivă o, prezent, o să o prezentăm și noi. Zone verzi Pro-Wanderbellen au mai fost doar în zonele cosmopolite. Bad Ischl, de la MZ, Abenzii, Vorze și Situri, Situri UNESCO recunoscute sau Superbul Hallstatt și Landum extrem vestic versificat Voralberg. În rest, o turmă, pur și simplu, totul Totul la, picioarele, la uh, picioarele lui Hofer. Foarte reprezentativ cazul Grațului. O burnină verde închis, vod masiv pro-Vanderbele, într-o mare albastră nemărginită pro Hofer foarte interesant, foarte interesant orașele, această analiză. Orașele. orașele. Și câteva dintre orașele mii. Mulțumesc Horea pentru această analiză și aceste observații foarte, foarte corecte. Urmărește foarte atent. Uh, trebuie să fac trebuie să fac. E și votul femei versus bărbați. Uh, Hofer, 38% uh, femei. Vanderbelen, 62% femei, uh, bărbați. Hofer, la bărbați, 56% bărbați și Van der Beelen, 44% bărbați. Deci Van der votat mai mult de femei și de, de femei, deci în, într-un număr de 62%. Foarte interesant, interesantă analiză. Mulțumesc, Horea Bogdan, pentru această observație și vom da și harta interactivă. Ștefan Popescu, cum arată votul din Austria, ce se întâmplă în Italia? Să încep cu Austria sau cu Italia? Italia, că și jumătate de Și el are o legătură puternică cu Italia. Patru ani și jumătate am locuit, din care doi ani am fost corespondentul Radio France Internațional. Ceea ce nu e Al central, exact. nu al Radio France București. Da, da, dar ne, Radio France ne regăsim, central. Adrian, din punctul ăsta de vedere. Da, domnul Renții nu a învățat lecția domnului Cameron, utilizarea referendumului ca instrument de uh, reformă al țării. E drept că problemele Italiei sunt structurale, sunt foarte mari. Iar reformele neces necesitau o întărire a rolului executivului. Șomajul este undeva la 13,7%. Șomajul în rândul tinerilor atinge aproape 40% în sud, situația este și mai gravă. Din așa-numitul meridione, din sudul Italiei, 250.000 de tineri părăsesc Italia anual. Nu pentru a mai merge în nordul Italiei, pentru că nordul Italiei s-a dezindustrializat foarte mult, ci pentru a pleca în Canada, Franța, s-a relocat, nu s-a dezindustrializat, s-a relocat. S-a relocat, a, adevărat, a delocalizat. Asta nordul de este spune. o țară, da. o zonă super industrială exact. și Torino, super prosperă. Dar... Torino, Torino realiura orașului. Nordestul nord uh, de uh, da. Uh, deci, prin urmare, uh, țara are probleme foarte, foarte grave. Uh, sectorul bancar este în criză, o datorie de 360 de miliarde de dolari. Uh, pe de altă parte, uh, deși riscantă, uh, este de apreciat gestul premierului Renții, pentru că uh, cheltuielile cu administrația publică erau foarte mari, inclusiv cu Parlamentul. Parlamentul Italiei are aproape 1000 de parlamentari, 630 de deputați, 315 o senatori. Se Chestiunea provinciilor, cele 110 provincii, echivalentul județului în România, reprezintă o, o, una spesa publică, o, o factură de 66 Încă, de cum? miliarde de, de dolari. Toată administrația Italiei costă 860 de miliarde. Este enorm într-o țară în care datoria uh, se află la 134% din PIB, un piliment de uh, peste 2100 de miliarde uh, de dolari. Deci, asemenea, reforme trebuiau... Amorsate. Pe de altă parte, referendumul din Italia ne mai arată ceva. Pentru că și în Italia peisajul se schimbă. Progresia partidelor antisistem a determinat o radicalizare și a partidelor tradiționale. Pentru că, până la urmă, ce înseamnă referendumul din Italia? Înseamnă și a rolului statului în detrimentul regiunilor, reducerea competențelor celor trei regiuni autonome, Sicilia, Aosta trentino alto uh, friuli Venezia giulia friul, exact, Venezia uh, și... reducerea uh, competențelor pentru că aveau uh, putere gvasi legislativă regiunile. Deci o întărire a rolului statului. Ne întoarcem practic la o Europa a națiunilor, așa cum o imaginase inițial generalul De Gaulle. Practic și domnul Renzi, programul domniei sale, nu este foarte diferit dacă ne uităm de uh, ceea ce spune uh, François Fillon. Uh, sau uh, uh, alți lideri din Europa. Uh, dar, evident, dacă pierde, va fi, uh, ne întoarcem la aceeași situație, instabilitatea Italiei, uh, o accelerare probabil. Uh, a drumului către alegerile anticipate și acest lucru nu este foarte bun pentru a treia economie a Uniunii Europene, mai ales că Italia este o țară care de 15 ani singura țară G7 care stagnează de 15 ani, are o creștere nesemnificativă, 0,1-0,3% și uh, <coughs> pentru noi este important pentru că este al doilea partener comercial al României acolo trăiesc un milion și jumătate de români cu mult ai mai spus, mult, mult mai mult sau, bine, pe mai 3 mult? milioane era 1,7 erau cifrele cele mai optimiste. Dar e mult. 1,5 jumătate, 1,7 jumătate. E mult oricum. E cât, cât o țară de, dintre țările baltice. Atenție, sunt că... și foarte mulți ilegali, clandestini sau turiști, așa să spunem, care Dar într-o țară acolo clientelară, cu un sistem clientelar să, să folosești, să-ți legi viitorul politic de un asemenea referendum, într-adevăr, este uh, un curaj e un dur. act care este rimează cu figura acestui baruder, ca să spunem în franceză, care este Renzi, un tip care a izbucnit din nimica, exact. un tip foarte tânăr, extrem de ambițios, arrogant de ambițios, are și o poziție. El, când stă, stă mereu cu ilmentor, cum se numește, cu bărbia în sus, așa. stă așa într-o poziție, parcă sunt soldații ai lui Putin, care îi vedem așa, care stau așa, rigizi. este stă timpul, stă așa în sus. Uh, el a venit din nimica, n-a fost niciodată nici măcar deputat, a fost doar primar la Florența, un oraș uh, mai mult decât important al Italiei, dar totuși doar... Și uh, o persoană care n-a avut uh, nicio altă funcție a țâșnit pur și simplu și a declarat în stânga și în dreapta că trebuie să ducă la rotamare, este expresia, adică dus la, uh, cum se numește, operația Rabla. Da, la noi. Rabla, rotamare. Totul trimit, trimis la rablă. Da la fiare vechi, trimiterea la fiare vechi, inclusiv a partidului care l-a propulsat. El este un paradox, este un catolic care este membru în partidul fost comunist. Eu am aici o chestie frumoasă, însă nu să uit ceva, dacă l -am, l -am, nu am, e mult spus l-am cunoscut, l-am încrucișat odată la ambasada Italiei în București și el a evocat un episod major din istoria noastră, care este, însă, după cum știm foarte bine, este supus acum unui tir încrucișat de bagiocorire, cum n-a fost nimic altceva în România, e vorba de Revoluția Română, Revoluția din Decembrie. Și el spune că și aduce aminte, avea 14 ani atunci, și mama lui l-a chemat la televizor, vine să vezi ce înseamnă lupta pentru libertate. L-a adus la televizor să vadă chestia asta, asta a unor amatori. Uh, dar uh, ce vreau să spun, mă întorc uh, Renzi este un om care a țâșnit în viața politică italiană A șocat pe toți cu ideea asta de a arunca totul la gunoi inclusiv propriul său partid Dar face un gest care, care trebuie respectat Adică și asumă cu mult curaj această idee de a adică, uh, Le va tu, cum zice francezul, totul sau nimic el merge și asta trebuie respectat la el. Pe de altă parte, îmi permiteți, domnul Dungaciu, o completare mai mult. În Italia au fost circa 60 de guverne în cei 70 de ani de când s-a încheiat războiul mondial, al doilea, însă nu și în ultimii ani. Deci problema aceasta a fost oarecum rezolvată începând cu 1994 95, cu așa numita Republic a doua republică când s-a schimbat sistemul de vot, un sistem care trebuie să spun eu, care, cum vă spun, am și copilărit în Italia între 5 ani și 11 ani și am mers la școală acolo și am învățat bazele educației educație civică, am învățat bazele de democrației acolo, pot să spun că, în continuare, Italia poate să fie un excepțional, Constituția italiană, un excepțional manual de învățarea democrației în profunzimea sa, subliniez în profunzimea sa. Este un sistem scrupulos democratic, care a fost însă amendat și mie nu prea îmi place modul în care a fost amendat, fiindcă era mult mai corect sistemul acela cu foarte multe guvernări și nu cu sistemul majoritar care a fost introdus în urmă cu 15-20 de ani și care a dat rezultate foarte discutabile, dar s-a rezolvat o problemă. Ce nu de a Italia era un manual de democrație, nu și de guvernabilitate. Atenție, asta este chestiunea. E un manual de democrație, un exemplu. Repet, tot ce am învățat. Ca democrat, eu am învățat la școala din Italia, când eram copil, și pe aceea urmărind oarecum situația din Italia. Este un exemplu, un model, un arhetip, un abecedar al democrației, nu și al guvernabilității. Ai de optat între două lucruri. Așa a fost și Franța. Franța, cea de-a treia și a patra republică, a avut sistemul pe care franțuzii îl numesc acum în mod greșit disprețuitor. Arogan, al italien. Cunosc și Franța, cum înțelegeți, destul de bine, dar Italia cred că mult mai bine. Deci, al italien, era un sistem de disprețuire, dar era vorba de proporțională absolută. Se intra în Parlament, dacă obțineai 0,25%, am un prieten bun, foarte bun, Achille Tramari, cred că a fost o dată, sunt o emisiune aici, Achille a intrat în Parlament, cu 0,28% sau ceva de genul ăsta, cu o mișcare care, din păcate, aici eram în mare polemică cu el, că și mie când aveam șase ani, el avea vreo 19 atunci, Liga e prima ligă de -asta, separatistă, fiindcă da, vom vorbi de Liga, despre asta, haideți să vedem, domnule Liga general, cum vedeți legea apoi ne întoarceva noastră, da, domnule vă rog. Vă rog. Popescu, pe subiectul vă rog. Austria. Vă rog, domnule general. Deci, eu fac trei previziuni în asta. Unul, Referendumul va fi respins, deci uh, Mateo Renzi uh, va pierde. Uh, parlamentul Silvio Matarella, președintele Italiei, va cere parlamentului numirea unui alt prim-ministru și va aduc aminte scenariul din 2015 care l-a avut în centru pe Silvio Berlusconi și uh, uh, care a pierdut și a fost... Uh, numit Mateo uh, Monti, Mario Monti, de la comisarii european, era la vremea aceea. Bineînțeles, Five Star, deci partidul care are cel mai, uh, mai mare procent în rândul alegătorilor, nu va sprijini un astfel de guvern. Și al treilea este faptul că, în Europa, partidele antisistem vor continua să creeze incertitudine în toate statele, în care vor avea loc alegeri. Și aici știm foarte bine Franța, Germania au fost amintite. În Olanda este iarăși un partid puternic. În Germania nu este așa de puternic, dar asta urmează să crească până la alegerile care vor avea loc. Referitor la ce spuneam că pierde referendumul, am să vă dau câteva de exemple, trei exemple și anume faptul că au fost un exit poll înainte de acest referendum și uh, un sfert din italieni nu erau uh, hotărâți pe cine să voteze. Doi, Sudul. Sudul nu va vota niciodată reforme. Sudul va vota întotdeauna împotriva reformelor Sudului Italiei. Și de asemenea foarte mulți dintre italieni habar n-aveau despre ce e vorba. Deci astea sunt primele trei. Ce înseamnă uh, pierderea căderea guvernului Renzi? Păi asta e o problemă mult mai importantă și mult mai uh, subtilă în ceea ce privește, pentru că uh, ca punct final ea va lovi inclusiv zona euro. Uh, pierderea încrederii, e clară, pierderea încrederii investitorilor uh, străini în ceea ce privește economia italiană. Creșterea ratelor dobânzilor la creditele pe care Italia le are. Uh, de asemenea, sectorul bancar este extrem de fragil. Campania asta a început în 2015 de Matteo Renzi, a vizat instabilitatea politică și instabilitatea, și fragilitatea sistemului financiar. Deja mâine dimineață o serie de bănci importante din Italia și-au convocat uh, bordul pentru a discuta asupra situației ce urmează a avea loc. Este posibilă inclusiv o devalorizare la nivel european a monedei euro. Uh, și bineînțeles creșterea Inflație. Problema alegerilor, de ce este această problema alegerilor? Problema alegerilor are un, să zic așa, un obstacol de depășit. Este vorba de faptul că au, anul trecut au scos lege pe care au denumit-o Italicum și care se referă la faptul că alegerile vor avea loc în două tururi. Până acum în Italia aveau loc într-un singur tur, iar această lege va da niște bonusuri speciale de locuri în Parlament pentru partidul care va ieși pe primul loc. Această lege a fost contestată la Curtea Constituțională. Deci, alegerea unui nou guvern după plecarea rulenții nu înseamnă altceva decât redactarea acestei legi care să permită alegerile din eventual din vara lui 2017. Chestiunea importantă este că după Brexit, după alegerea lui Trump, am răsuflat ușurați cu Austria și o să răsuflăm din greu cu Italia. Spare. Pentru că situația este critică, mai ales în ceea ce privește zona euro. Este critică. Franția. Nu spunem acum căderea unor bănci <coughs> și așa, și așa fragile în Italia, ar antrena un colaps în sistemul financiar european. Dacă îmi permiteți o Fără. completare. Și apoi, domnule Popescu, ar fi bine să spunem ce fel de partide sunt acest 5 stele. Acest partid 5 stele este ceea ce în Italia se numește qualunquismo, adică un partid orice, or, oriunde, oricum, este un termen insultător în politică, dar real, S-a creat un astfel de partid imediat după căderea lui Mussolini în 1940, omul cu omul oarecare. În România ar fi ceva de tipul PPDD, cam în zona asta, partidul Dan Diaconescu, cam asta ar fi. Un partid fără nicio ideologie, n-am cu, a, cum zice francez, un partid adunătură. Hai veniți, uite, și dumneata, vină, domnule, te bag în senat. Hai, cine vrea să intre? Dumneata vrei? Candidezi la, rep, la Parlament, nu știu ce. Hai, vine Poștașul, vine Jugravul, vine omul de pe stradă. Demagogie dusă la extrem de un comic, cu un comic discutabil, ca să spună așa, acest Beppe Grillo, eu l-am urmărit din anii 80. Personal îl detest, personal. Din cauza că insulta pe unul dintre mari oameni pe care a avut Italia, socialistul Bettino Craxi, care pentru mine a fost un model. Mulți l-au insultat, dar ăsta a fost un mare om al Italiei, de care și-au bătut joc comuniștii, în fine, fiindcă era foarte anticomunist. BP Grillo a fost campionul bagiocoririi acestui om și chestia asta m-a deranjat personal încă din 85-86. Cert este că ă, acest partid este un partid de genul ăsta de adunătură, iar Liga Nordului, aici încheiam, de data la intervenția trecută, este un partid separatist. Înainte de a fi un partid de extremă dreaptă, este iarăși cam dificil să-l calificăm la extremă dreaptă. E un partid separatist, care, după cum spune și numele Liga Nordului, dorește să separe Nordul, Nordul prosper, Nordul bogat, de sud și de centru, și așa, spune domnul Dungaciu și are dreptate, au ajuns ca anumite teme ale lor să intre și în celelalte partide. De exemplu, chestiunea așa, numitii, așa numitei autonomii fiscale a regiunilor, de exemplu. Asta a fost introdusă și de Partidul Fost Comunist. Partidul Comunist în Italia s-a dizolvat oficial în 1991 din motiv de nume. Și a devenit Partidul Democrat al stângii, ulterior Partidul Democrat. Și a mai avut influ, influ, influențe din alte partide, inclusiv de la stânga Democrat-creștină, cu care colabora pe submasă în anii 70-80, așa mai departe, stânga lui Moro, și așa, Aldo Moro. Dar nu asta e chestiunea. Chestiunea este că e un partid, acest Partid Democrat, de adunătură, care acum se regăsesc cam 50-50, fost Democrat-creștin și fost comuniști, Uh, mulți activi, doamna Mogherini a fost activistă a tineretului comunist, a partidului comunist, acum este doamna de la Parlamentul European, domnul însuși Renzi, aceeași generație, vine din, tot din uh, Alveo, cum ar fi din Albia, partidului uh, comunist italian. Însă, uh, cu origini diverse, că au ajuns să fie catolici și comuniști, este care era cam incompatibilă până prin anii 80 Apoi au apărut tot felul de alte personaje, cum ar fi Rutelli, un om foarte calumea de altfel, Rutelli, un radical anticomunist fervent, care a devenit președinte al acestei încropeli oarecum ciudate. Însă mă întorc la Liga Nordului. Liga Nordului este o grupare separatistă. Din păcate, prietenul meu Achille Tramarin a fost cel din tâi Liga Iolo, cum ziceau un mare, mare ziarist italian Indro Montanelli, care a intrat în 83 în Parlament, având 0,25%. Și aici vreau să explic. Sistemul este de dea o fotografie sau o radiografie high definition a societății italiene cu un sistem splendid și care evident că era gândit în contrapunere cu guvernarea fascistă și așa mai departe. Ei suflau și în Italia a avut o democrație care a suflat și în iaurt. De asta era un exemplu exemplar. Dar numai pentru o radiografie foarte bună a societății. Existau toate nuanțele posibile, imaginabile, democratic. Dar era greu să asigur guvernarea. Asta era problema cu guvernările, cum vă spun așa, puțină autosuficiență, italiană, spun, al italien. Adică cu multe guvernări, medie 8-9 luni de guvernare, instabilitate și așa mai departe, s-a remediat cu un sistem de tip uh, proporțional nu mai sunt guvernări, sunt guvernări de câte patroani acum, liniștit în Italia. Dar în detrimentul totuși unei democrații, așa cum s-au iar... Ultima chestiune, și îmi cer scuze că am fost puțin cam lung, problema Senatului. Este problemă majoră. Dacă m-ați fi întrebat pe mine, eu aș fi spus că eu sunt partizanul existenței Senatului, și în România, și acolo. Și, în general, sunt partizanul existenței unor parlamente mai mari, fiindcă dau o imagine high definition, ca istoric pot să vă spun că parlamentele la începutul nostru au fost extrem de reduse. În regulamentele organice erau 42 de persoane și 35 în Moldova. Nu era o imagine prea clară. Era foarte aproximativă. E mai bine să fie ceva mai mulți. Iar problema fundamentală la Senat este că se dorește scoaterea Senatului să se transforme într-o caricatură. Asta e legea lui, lui, lui Renzi de acum. Dar credeți-mă că aș fi fost dispus, dacă aș fi fost cetățean italian cu drept de vot, să mi-a stup nasul să zic ok, pentru, pentru stabilitatea Italiei și pentru faptul că partidele, fiindcă aici a fost problema, el s-a înțeles întâi cu centru-dreapta lui Berlusconi, după care nu a mai mers această înțelegere. Chiar din prin septembrie, eu am fost în septembrie ultima dată, funcționa așa și așa, dar funcționa încă alianța. Până la urmă și Berlusconi, centru-dreapta l-a părăsit. Deci el a făcut acum unanimitate împotriva lui. Ne vom aștepta la cei 32-35 pe care Partidul Democrat, fostul Partid Comunist, împreună cu uh, infuziile sau uh, uh, altoi. Vom vorbi despre de faptul -i -i că au avut de 63 de guverne și 27 de primi ministri merită disputa din 46 6 încoace și, și, în și au mers înainte e foarte important au da, Vă rog domnule Popescu, Austria Da, desigur, ne putem bucura de victoria domnului um, Van der Bellen, dar totuși nu putem să nu remarcăm progresia Partidului Libertății FPO, de la 19-20% la 46% în prezent. Deci este o progresie clară. Sigur, dacă ar fi câștigat domnul Hofer, nu ar fi fost o tragedie, pentru că Austria nu este totuși o țară cu o pondere semnificativă în Uniunea Europeană, cel puțin nu de Italia, Franței sau a Germaniei. E drept că președintele putea să blocheze foarte multe lucruri. El prin tradiție nu își exerce prerogativele, așa cum au fost definite în Constituția din 1920, dar s-a ajuns la un regim semiprezidențial din 1929. Această progresie arată foarte clar că și chiar domnul Van der Bellen nu este un reprezentant al celor două partide care din 1945, social-democrat și conservatori, care asigură o largă coaliție guvernamentală, dar iată că pentru prima dată, din al 1951, da, de când se alege președintele prin sufragiu universal, reprezentanții celor două, candidații celor două partide, nu se califică în turul nu al rost, doilea. Știi de ce e importantă? Da. Austria. Austria este importantă pentru că ea a rămas la mijloc între Rusia și Europa de la cel de-al doilea război mondial. Deci ea, la fel ca și Finlanda, are un statut de neutralitate și asta este extrem de importantă. Eu mă uit în interior, nu mă uit la ce se întâmplă la suprafață, da. pentru că după cel de-al doilea război mondial și după, căderea, după încetarea războiului rece, Viena s-a transformat într-o plancă turnantă pentru serviciile de informații. Este era o placă înainte, turnantă, dar, este placă turnantă, nu, dar nu, mai este, nu mai joacă rolul Ungaria ungariei o țară de 8,7 milioane de locuitori. Nu. nu mai poate juca acest rol. Dar, desigur, ar fi fost și ea o hârtie de turnesol și este, a felului în care se schimbă Europa. Pe de altă parte, nu doar electoratul austriac trebuie blamat. Să nu uităm că teritoriul austriac a fost traversat de 400 de mii de refugiați din în Siria, Afganistan și Irak. Nu s-a bucurat de solidaritatea vecinilor. Austria s-a aflat între o Ungarie care ridica uh, yeah. garduri la frontieră și o Germanie oscilantă, o Germanie care inițial a, a promovat politica porților deschise, desigur, a porților deschise este foarte bine, dar cu traversarea teritoriului austriac, după care a introdus un control mai riguros la a, și frontiere și, pe de altă parte, chiar economia Austriei, care nu a reușit să profite de pe urma scăderii prețului la hidrocarburi și a nivelului relativ scăzut al monedei euro pentru a se relansa. Creșterea este foarte mică. Nivelul șomajului uh, a crescut în ultimul an numai cu 4%, 430.000 de austrieci care nu au loc de muncă. înseamnă 8,7%. No, nu, nu se înțelege, oamenii ne atragă atenția. Facem dialog. Dacă intervenim unii peste alții nu se scuze, înțelege. Scuze. Deci, din acest punct de vedere... Uh, alegerea, Ii. votul protest, a fost un vot protest... Uh, Bărău, doamne, profesor, eu mă întorc puțin uh, la chestiunea Italiei pentru că e mult mai importantă. Sigur că Austria depinde cum o privește. Dar dacă vrem să vedem partea plină a paharului că n-a fost ales candidatul așa numit de extremă dreaptă, putem să o vedem. Dar dacă ne uităm la faptul că acest candidat a avut aproape 50%, ne uităm la chestiunea asta. Și trendul este evident uh, crescător pentru... Partid, un partid care, sigur că nu este de mainstream, dar poate să devină. Care va fi reacția? E foarte interesant. O să vedem, probabil, în Austria, că Austria va fi ca un exemplu foarte semnificativ pentru ce s-a întâmplat în toată Europa. Partidele de mainstream, care se văd învinse de partidele care nu sunt de mainstream, eu nu vreau să folosesc sintagmele acestea populiste, nepopuliste, extremă dreaptă, extremă stângă, pentru că e foarte irelevantă sociologic. Dar aceste partide care nu sunt de mainstream încep să pună presiune pe mainstream și partidele de mainstream ajung să se coaguleze ca să rupte în proiectul acestor partide. Care este concluzia foarte interesantă? Este că distinția între stânga și dreapta practic devine irelevantă. O să avem acum un soi de recalibrare a politicii europene în care stânga și dreapta devin, devin sintagme, complet irelevante, sau oricum irrelevante în raport cu ceea ce am avut până acum și vom avea o polarizare de tip partide de mainstream și partide care nu sunt de mainstream. Nu contează ce... Deocamdată eu cred că mișcările în Europa au luat înaintea capacității sociologilor de a găsi concepte adecvate. Este clar că cele pe care le avem până acum nu sunt, nu sunt, nu sunt relevante. <coughs> și de aceea ce se va întâmpla în Austria, am senzația că va fi un soi de unitate a celor două partide populare și socialistică, ca să lupte împotriva unui partid care devine din ce în ce mai puternic. Acum, cazul Italiei, care, repet, <coughs> este mult mai important. Dacă Renții nu câștigă acest referendum Ce se întâmplă? Situația rămâne așa cum e acum. Practic. Cine va lua puterea? Sigur că vor încerca să gestioneze Italia în condițiile actuale. O Italia care are, uh, uh, are o situație financiar bancară, fără termen de comparație în Europa. credite de performante de vreo 370 de miliarde de dolari. Măsurile pe care le va lua actuala guvernare vor fi, evident, măsuri de austeritate, iar presiunea politică pe care vor face partidele care nu guvernează vor fi în consecință. Îi se va spune, Lorenzi, că ai făcut o promisiune să-ți dai demisia și nu ți-o dai. Formula care s-a mai utilizat în Italia, vă aduceți aminte, formula Monti. Ce era asta? A fost un experiment pentru prima dată în Europeană, în care un personaj important, plasat direct de la Bruxelles, era pus în fața unui guvern, în pofida oricărei reguli sau norme democratice. Acest experiment a eșuat în Italia. Deci în acest moment, Italia, dacă de la acest referendum nu trece, nu va putea după părerea mea cum să evite alegerile anticipate. Iar din punctul ăsta de vedere, 2016, 2016 va fi un an 2017 va fi un an extrem de plin. Alegeri în cele mai importante state din Europeană, iar Italia, din acest punct de vedere, nu dă semne că va reuși ca să aibă după alegerile acestea parlamentare, tot partide de mainstream la guvernare. Semnalul, sigur, și pentru Franța și pentru, pentru Germania vor fi, vor fi în consecință. O ultimă observație, aș vrea să fac și cu asta închei, în, noi ce vedem în Franța acum, apropo de, de ceea ce spuneam, că dezinția nu mai e de stânga și de dreapta, ci partea de mainstream și partide care nu sunt de mainstream, uitați-vă că noi ne uităm acum la Fion, care este un candidat foarte bun dacă, dacă Fion ar fi spus ce spune astăzi, acum 5, 6, 7 ani, toată lumea era împotriva lui. Dar de ce este bun acum? Pentru, Pentru că, că este, este împotriva Ia Votră-Lului Modelul francez este, este modelul maghiar multiplicat la numărul de populație în Franța. Ai Iubicu și Fidesu. În ce se întâmplă în Franța? Hai să ținem toți cu, cu, cu, cu, cu fide ca să nu câștige Iubicu. Deci suntem ne... într-o situație fără precedent din punctul ăsta de vedere. Ceva se schimbă în politica europeană și vechile distinții, vechile teorii, vechile dicotomii sunt aproape nefuncționale. Da, -o, nu, bătice, suntem suntem într-o perioadă de experimente care au loc în diferite țări. Tocmai pentru a găsi o soluție și o formulă de guvernare la nivelul Uniunii. Părerea mea că această căderea a Renții nu va face altceva decât în următoarea perioadă să se facă un transfer de suveranitate de la Bruxelles către parlamentele și țările membre ale Uniunii Europene. Deci asta va fi efectul Renții. Deci fi Renzii. un efect invers. Exact, va fi efectul Renții. Pentru că asta va opri partidele de care vorbea domnul profesor Dungaciu de care sunt uh, nu sunt de mainstream, sunt anti-establishment, să poată evolua. Numai în aceste condiții vor putea fi opite. Altfel nu. Altfel nu. Da, vreau să vă prezint două cărți înainte de a intra într-o scurtă pauză publicitară și de a vorbi apoi despre... Jignirea incalificabilă a Ungariei la Desa României și reacția de astăzi a Ministrului afacerilor Externe, noua reacție la declarațiile fostului președinte. Vom discuta despre aceste lucruri, ce înseamnă dacă putem vorbi de o nouă relație și ce la ce ne putem aștepta în următorii doi ani de zile, mai ales că avem și vedem voci tot mai multe care contraatacă pe centenarul Marii Uniri, exact în zona drepturilor minorităților, și vă prezint aici o carte a colegii noastre, Sabina Fati, jurnalist, România Liberă, cu mare experiență. E foarte bună. Ocolul Mării Negre, 90 de zile, e 7 foarte țări, bună carte. Am citit 8 granițe și o lovitură de stat în prime time. Este... Vă citesc ce spune Gabriel Liceanu despre această carte. Fac parte din categoria conservatorilor care mai cred încă în, dintre, în diferența dintre sexe. Așa încât în 2015 am spus despre Sabina Fatică pentru călătoria de 15.000 de kilometri pe care a făcut o singură vreme de 80 de zile pe drumul mătăsii ar fi meritat premiul femeianului. Și totuși nu despre o simplă performanță cu iz de eroism este vorba în cazul Sabinei Fati. Dacă și-a pus viața în joc cum iată după 2 ani o face din nou, să nu uităm că isprava ei se soldează cu un câștig enorm pentru noi toți. Din călătoria în jurul Mării Negre, prin Ucraina, Rusia, Crimea, Abhazia, Georgia, Turcia, Bulgaria și România, a rezultat o carte care ne ajută să ne limpezim istoria, geopolitica și cultura lumii în care suntem așezați. Să ne bucurăm de drumul pe care l-a bătut ca să fim mai puțin ignoranți. Vă recomand, Sabina Fatio, colul Mării Negre, 90 de zile, 7 țări, 8 granițe și o lovitură de stat în prime time. Este vorba de lovitura de stat din 15 iulie din Turcia. Și Jean Pangal, Bogdan Bucur, documente inedite, 1932-1942, contribuții la analiza rețelelor sociale istorice rudit prin căsătorie sau descendent direct din trei familii boierești, valahe de rang terțiar, Brătășanu de secol 17, Giuvara de secol XVIII și Pangal de secol 19, care împreună au dat României moderne cel puțin doi miniștri, un subsecretar de stat, șase deputați și senatori. Jean Pangal este personajul central al acestui volum. Un politic, diplomat și conducător absolut al masoneriei române din perioada interbelică, Jean Pangal este subiectul principal al celor 474 de note informative publicate pentru prima dată integral în această carte și întocmite într 1932-1942 de Serviciul Secret de informații al Armatei Române și de Poliția de Siguranță a Ministerului de Interne. Supranumit de presa vremii prințul suveran al masoneriei române, Jean Pangal este foarte puțin cunoscut astăzi, dar a fost extrem de controversat și influent în perioada interbedică, mai cu seamă datorită relațiilor sale personale și contactelor directe cu întreaga elită politică, socială, economică și diplomatică a României și chiar a Europei este o carte pe care vă recomand de asemenea Bogdan Bucur și pa să ne spună mai multe cuvinte profesorul Nicolescu despre Bogdan Bucur și sigur și numărul meu din istorie și prieten, actualmente va fost student la adică, coleg la SNSP. Jean Pangal, masonul Carol al Doilea, este numărul din istoria, istoria condusă de Ion Cristoiu, redactor șef colegul nostru Ion me numărul pe decembrie. Să mai și citim din când în când, dacă avem timp mai ales că vin sărbătorile și probabil timpul nostru se termină și campania electorală ne întoarcem după pauza publicitară continuăm analiza de politică externă ni se alătură și Cristian Diaconescu Am revenit, am revenit la, la jocuri de putere. Mai am o carte lăsată aici de către domnul Liviu Brătescu. Îi mulțumesc foarte frumos, a fost invitat sâmbătă. Liberal vs. Conservator, monumente publice și memorii concurente în România modernă, 1866-1914. Statuile studiate Liviu Brătescu sunt mai grave evenimente decât monumente. Forța narativă cu care a fost investită de contemporane are o pondere infinit mai mare decât expresia lor estetică, cu totul o în ultimă instanță. Statuile sunt evenimente publice, dar nu aparțin statului. Inițiativa întotdeauna marcată politic, uneori formulată de înălțimii guvernamentale, vine din partea unor oameni publici. Vom, vă vom prezenta cărțile pentru că poate măcar așa vă mai îndemnăm să citiți, nu dumneavoastră cei care ne priviți, pentru că dumneavoastră sunteți în marea majoritate a dumneavoastră pasionați de cititul cărților. Ne întoarcem la declarațiile și gesturile pe care nu am, nu am reușit să le comentăm în aceste zile în care parcă România s-a oprit, Sfântul Andrei, 1 decembrie, 2 decembrie, în curând o să fim mai mult liberi decât uh, vom munci. Am o problemă majoră, recunosc, cu zilele libere. Mi se pare că avem prea multe. Mi se spune că nu, că în Europa mi s-au dat și tot felul de statistici, că nu stăm atât de rău la zilele libere, că suntem abia în partea a doua. Eu mie mi se pare că sunt prea multe, mai ales date în ultimii ani și că ar trebui la cei cu țara asta, ar trebui să muncim ceva mai mult. Dar asta e o părere personală. Domnule Dungaciu, cum îi se pare aceste declarații? Și gestul de a retrage ambasadă, de a retrage diplomații, care nu au ce să sărbătorească și nici nu trebuie să fie prezenți nici la Arcul de Triunf, nici la Cluj, nici la, în celelalte orașe a României, dar nici la recepția dată de ambasada noastră la Budapest. Bun, mai dacă ne uităm pe dimensiunea mică, dacă vreți, acest, acestui conflict, sigur că gestul Ungariei e fără precedent. Budapesta nu a mai făcut așa ceva asta n-a făcut niciodată. O asemenea, o asemenea, n am mai avut o asemenea reacție. Efectele diplomatice sunt foarte clare. Imaginați-vă pe ambasadorul României la Budapesta, care, la 20 de ani de la stânarea tratatului, pentru că noi suntem astăzi într-un an foarte semnificativ în ceea ce este relația bilaterală, vorbește de 1 decembrie unei audiențe formate din diplomați din alte state, fără să fie reprezentant oficial de bază. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, un dispreț și, doi, un mesaj către ceilalți diplomați. Dacă vrei să faci ceva la Budapesta, nu te afișa cu România. Pentru că nu e bine. Pentru că autoritățile de la Budapesta nu iubesc nici România, nici reprezentanții României. Deci, ambasadorul oficial, uh, oficialul uh, român care se află la Budapesta, trebuie să fie undeva într-un colț, izolat, pentru că nu este agreat și nu este agreabil. Însă, chestiunea pe fond pune o, o altă provocare pentru România, care mie mi se pare că e majoră, numai relației dintre România și, și Ungaria. Pentru că, de fapt, asta discutăm. Ideea asta că România nu se aștepta, ca în perspectiva lui 2018, Ungaria să reacționeze într-un fel sau altul, mi se pare de o mediocritate profundă. Cum adică nu se aștepta la asta? Și dacă facem în compas în urmă și ne uităm, trebuie să ne... cum se face că România de fiecare dată, aproape, e prinsă pe picior greșit, Așa cum s-a întâmplat și în cazul acela Hilaro tragic cu Bulgaria, în care România pune pe site-ul Ministerului Apărării o chestiune legată de flota comună și ulterior se dovedește că n-are nicio legătură cu subiectul. Deci pe Bulgaria nu ne-am așteptat. Pe Ungaria nu ne-așteptat. Pe Republica Moldova nu ne-am așteptat. Pentru ce ne-am așteptat dacă e vorba de o politică de care trebuie să fie să aibă un tip de, de, de prognoză cel puțin controlat? Cu Ungaria. Cu Ungaria am sentimentul că va fi o provocare pentru politica noastră externă de aici înainte, i spune fără precedent. Pentru că Ungaria nu înseamnă numai Ungaria pe o anumită dimensiune. Există o axă budapesta moscova în ceea ce privește România, care e veche, încercată, unsă, funcțională și care din când în când se mișcă. Pe această axă s-a așezat acum recent și Republica Moldova, pentru că orice afirmație identitară a noului președinte Igor Dodon, evident că trebuie așezată pe această axă. La asta mai adăugat și chestiunea transistriană. ați vor fi alegeri pe în 11 decembrie în regiunea necunoscută, dar orice referire a Ungariei la Transnistria și toți oficialii maghiari au făcut nenumărate referințe la această regiune nerecunoscută, vizează până la urmă tot zona Transilvaniei și tot autonomia din această regiune. Deci, toate aceste lucruri trebuie pusă pe o dimensiune răsăritană foarte importantă. Este clar că Ungaria va juca. Nu, împotriva României, cartea răsăritană numai a făcut-o până acum. În ceea ce privește însă dimensiunea occidentală, cred că acolo ar fi trebuit România să aibă o reacție de cu totul alt tip față de Ungaria. Pentru că pe dimensiunea occidentală, adică la nivelul european, europene, la nivel NATO, acolo trebuie mutat dialogul dintre Ungaria și România, nu la nivelul atacurilor, sau dacă vreți, iertați-mi expresia, scoaterea limbii peste gard unii la alții. Ori acolo ar fi fost dosare mare în care România trebuia să se fie implicat. Vă dau un singur exemplu, dincolo de celebra discuție legată de Dunărea navigabilă sau nu, o chestiune pe care Ungaria niciodată n-a dorit-o și nu știu dacă neapărat din motive de ecologie am senzația de din motive care țin mai degrabă de poziționarea Constanței pe uh, o hartă geo-economică semnificativă. Ungaria ar fi avut mult de câști... Constanța ar fi avut mult de câștigat, dar Ungaria, împreună cu Croația, a avut de fiecare dată uh, hai să zicem așa, o poziție de veto. Dar dosarul pe care trebuia însă să-l abordeze România este celebrul dosar al centralei nucleare de la Poci. Asta este o poveste veche care ce înseamnă? Înseamnă construcția unei centrale nucleare cu barusești, un proiect de 12,5 miliarde, din care 10 miliarde sunt barusești, 2,5 miliarde sunt bani maghiari, dați de către guvernul maghiar. Ei, această centrală, acest proiect a început cu vreo doi ani în urmă, s-a discutat și ceea ce este șocant din punctul meu de vedere este că n-a existat și nu există aproape niciodată Republica București față de acest proiect. Deci, când ai tu Ungaria, cu care sigur că ai o chestiune de diferent, în loc să-ți rezolvi această problemă, repet, mediocru, provincial și patetic, cu scoaterea limbii unii la alții, trebuia să duci dosarul Poci, finanțat de Rusia, care duce Rusia la masă oricărei negocieri pe energie la nivel european, să-l duci la Bruxelles și să-l discu să discuți. Ungaria a, a avut trei proceduri, declanșat trei proceduri de, de, de <coughs> infringement legate de acest proiect. Unul, care ține de protecția mediului, doi, care ține fa de faptul că se a, alimentează de la o singură sursă, trei, care ține de, ține de procedura Unii Europene prin care cele două miliarde jumate pe care le dea a, guvernul ar, ar putea sau nu să fie ajutor de stat. Ungaria a depășit două asemenea a, a, proceduri. Două asemenea linii de acuzare din partea Uniunii europene. Vă reamintesc că atunci când s-a discutat chestiunea legată de mediu, România n-a spus niciun cuvânt. Deci, s a declarat. În 2016 a fost, -a, eu am aflat mult mai târziu, în 2016 discuția legată de, de efectele de mediu pe care o asemenea centrală le-ar putea avea pentru regiune. A discuția a fost undeva prin august, în timpul concediilor, iar anunțul a fost pus undeva pe ultimul, probabil, link în care poți să-l găsești la Ministerul Afacerilor Externe. Deci n-a existat nicio procedură, nicio discuție. România nu a dus în discuție, în niciun fel, acest, acest caz, care putea să fie, într-adevăr, un dosar pe care România să-l abordeze la nivelul Unii Europene. Când a fost vorba de discuția legată de acuzație de infringement adusă Budapeste și dezbaterea de la Bruze, România n-a fost prezentă. Deci tot acest caz a fost lăsat de România complet în uitare. Sigur, întrebarea e de ce. Când tu știi că Ungaria uh, va reacționa și va acționa, cum se face că pe cel mai uh, contencios dosar al Ungariei reacția cu una Europeană și chiar cu partenerul american strategic? Pentru că o companie americană a fost refuzată de partea ungară și... și prop, să livreze reactoarele. Să livreze reactoarele și uh, furnizorul rus a rămas singur în competiție. Deci Ungaria are un diferent cu Bruxelles, cu Statele Unite și tu, România, ești atât de incapabilă instituțională încât nici măcar nu pui tema asta pe agenda. Păi cum vrei să-i replici ungarii dacă nu printr-un asemenea dosar esențial? O România n-a fost prezentă la Bruxelles la Dezbaterile legate de mediu au fost făcute undeva în august, repet, în luna de concediu și o întrebare întrebarea e de ce se întâmplă asta. N-a apărut niciun articol în presă, fapt a fost unul singur pe care l-am publicat împreună cu domnul Petrișor Peiu, dacă n-a fost nicio reacție, o atitudine. Și am sigur că cineva se poate întreba de ce nu exista nicio dezbatere în România legată de mediu, de ce niciun ONG de mediu, care a fost foarte active, când a fost vara de gazele de șist, când a fost vara de roșia montană, toate s-au mobilizat, pe cazul acesta niciun. Sigur că dacă vreți să facem speculații poate minore, când un ministru al mediului are un consilier care scrie în CV că limba română e o limba străină, și acest consilier este de fapt numi directorul oi direcții care să se ocupe special de chestiunea asta, în care intra și povestea cu Pociu, atunci s-ar putea să ajungem la anumite concluzii, dar nu cred că asta ar fi argumentul. Cert este însă că România n-a făcut nimic. Acum Ungaria mai are o procedură de infringement, ultima, dacă cele două miliarde jumate pe care le dă uh, Ungaria acestui proiect sau guvernul stat. sunt ajutor de stat sau nu. Este ultima procedură. Ce va face România în acest caz? Mă? Că, repet, este ridicol ca tu să ignori în asemenea o asemenea temă enormă pe relația bilaterală, dacă vreți, pe relația unei europeană uh, uh, ungaria și să te joci cu cumiziricuri. Da, un singur caz și cu asta mă opresc. Uh, consilierul celebru comisar european, Gunther Oettinger, care a fost comisar pentru energie, a fost recent la Budapest. A zburat cu avionul unui personaj cunoscut la nivelul Bruselui. Klaus Mangen Gold, care se numește Mr. Russia, așa-l numesc uh, jurnaliștii din presa germană. Este cel care a intermediat relația Budapesta-Moscova. Deci acest personaj zboară cu comisarul Uitinger, o chestiune pe care un comisar european nu prea face, dacă nu raportează. Pentru că un comisar european care are relații Personale de tipul acesta, de zboară cu avionul unui om de afaceri care inter are interese personale pe piața energetică ca Unii Europeane, trebuie să facă acest, acest raport. Uitinga nu face această raportare, acum se află la comisie sub investigație. Ulterior ce s-a spus? Că de fapt guvernul Budapeste a plătit acest, acest zbor și că Uitinga n-ar fi vinovat pentru că uh, Mangold este de fapt angajatul guvernului de la Budapesta. Nu vreau să intru în detalii acestea, dar aceste chestiuni care aduc Ungaria în fața Comisiei Europene și obligă Budapesta să dea niște răspunsuri, bine, în România sunt complet ignorate. Deci, noi nu discutăm temele mari pe care ar trebui să le discutăm pe relația cu Ungaria și ne blocăm, iertați-mă spun, mediocru, în acuzații de tip campanie electorală. Închei cu această idee. Ungaria va fi acolo. Până în 2018, noi vom avea un, un dialog cu Ungaria pe tema asta. Există astăzi, la nivelul guvernului, la nivelul Ministerului Externe, e o celulă din asta de criză care se ocupe de aceste chestiuni, pentru că ele nu se vor opri aici. Și care au relevanță, fie pe dimensiunea Unii Europene, în care România poate acționa, fie pe dimensiunea răsăriteană, Rusia, Republica Moldova, Dodon, identitate, tranzistă. Da, informații de ultimă oră, mă rog, pol din Italia, 56%... Între nu? 55 și 59% chiar. 56, nu. Da, da. nu. Da, nu uh, da, spune agenția însă. Vom vedea de, de am nu. nu. Am l prin da. exit polul care s-a făcut instantaneu la miezul nopții. Vom vedea demisii. era de așteptat se va exprima la o... trebuie să fie deja acum în conferință de presă premierului. Trebuie să spună ceva. Omușa, e un om de onoare. Asta trebuie să îi se recunoască. E un om de onoare. De un om deci una din previziunile mele s-a îndeplinit. Referendumul si. nu. Până la urmă, în Italia, ceea ce oamenii până la urmă vroiau, adică să aibă totuși un sistem bicameral, care să aibă o a doua cameră a din România, care vor parlamente cât mai mici și mai aproximative, un sistem bicameral, care să aibă un dublu filtru a unei legi, care îi se pare un lucru corect. Și un Parlament, a doua Cameră Superioară, aleasă democratic și nu prin desemnare, cum vroia uh, domnul Renții, plus alte schimbări constituționale care să diminueze. Uh, vedeți, domnul uh, Popescu spunea despre diminuarea regiunilor autonome. Eu le cunosc foarte bine aceste regiuni autonome. Tatăl meu a fost funcționar ful, profesor la Universitatea din Udine, care este una din aceste regiuni, Friuli, Veneția, Giulia. Pot să vă spun că salariul lui a fost virat când a luat postul în secunda 2, câtă vreme, dacă era într-o regiune tipul Padova, Veneția normală, Emilia-Romania sau Roma, așterea șase luni până îi venea primul salariu. Asta vă spun așa din poveste de familie personală. Asta înseamnă regiunea autonomă erau regiuni care funcționau foarte repede. În Italia, regiunile autonome sunt regiuni cu situații speciale, orică este insularitate Sicilia sau Sardinia, orică au o situație specială, o zonă amputată, cum a fost Triestu și Friuli Veneția Giulia, tăiată cu toporul de Tito în 1945, cu Goriția tăiată în două sau zona de minoritate națională a populației germane, apropo, comportamentul sociologic vorbind al germanilor din Italia este similar cu cel al maghiarilor din România, sau zona franceză din Valle d'Aosta. Astea sunt cele cinci regiuni autonome, dar regiunile autonome trăiesc foarte, foarte, foarte bine. Sunt regiunile cele mai, nu alea din sud, dar cele din nord, în special Trentino, Alto Adige și uh, Valle d'Aosta, o regiune splendidă, cea mai mică din Italia, cu bilingvism absolut pe cartiere de uh, identitate sunt scrise în franceză înainte de italiană ca și în germană înainte de italiană în, în uh, Tirolul de Sud în uh, Alto Adige și în Friuli Veneția Giulia, regiunea sau capitala la Trieste și unde a lucrat tatăl meu la Udine ca profesor deci uh, această uh, eficacitate a acestor regiuni, domnul Renzi vrea să le amputeze dacă la un moment dat se ajungea la un compromis eu, dacă aș fost cetățean italian, poate că mi-a stupam natul și votam pentru chestia asta. De fapt, până la urmă pentru funcționarea Italiei, cred că e mai bine ce s-a întâmplat. Cred că e mai bine. Sigur, nu este ideal, vor fi probleme, dar până la urmă e mai democratic. Și asta au zis oamenii care mergeau cu Constituția în mână la manifestații. Constituția, Constituția. Vot. Vrem să alegem Senatul. Vrem să fie Domnă, o democrație normală. Roxana, să sunăm pe fostul ministru Cristian Diaconescu și apoi... Să intrăm în legătură directă și cu domnul Rusu, Mihai Rusu de la Munchen. Continuăm discuția asta. Vă rog, domnule general, deci urmează și celelalte două previziuni? Sigur că da. Se... Este, este foarte simplu. Urmează numirea unui nou premier, rezolvarea legii alegerilor și de acolo încolo faptul că partidele cele care au fost împotriva acestui referendum Five Star și Liga Nordului, vor crește în popularitate spre deosebire de Partidul de Guvernământ la ora actuală. Deci lucrurile merg într-o direcție care n-a fost dorită, dar a fost inițiată de Mateo Renzi, această Plus de asta, exact ce spunea domnul profesor Dungaciu, faptul că 2017 va fi un an foarte interesant, care probabil va începe în primăvară cu un mini-summit NATO, la care va fi invitat noul președinte american Donald Trump. Știți că summitul NATO are loc dată la 2 ani. Dar se practică în momentul în care ai un nou președinte american, având în vedere că americanii contribuie cu 70% din finanțele uh, Alianței, uh, să ai această discuție, această dezbatere. Probabil se va desfășura la Bruxelles și va fi această dezbatere cu nouă președinte, cu staful lui, și uh, de acolo încolo va începe anul, deci după acest summit, va începe anul cu adevărat 2017, cu alegerile din Franța, deja președintele Oland nu mai candidează, cu alegerile din uh, Germania și eventual s-ar putea chiar înaintea lor să fie alegerile din Italia. Deci, în orice caz, am spus și o repet încă o dată, se va face încet, încet, pentru anumite lucruri, un transfer de suveranitate de la Bruxelles către parlamentele țărilor componente ale Uniunii. Nu se va destrăma Uniunea Europeană. Asta se fie foarte clar pentru toată lumea. Uniunea Europeană va rămâne chiar așa, cu fisurile pe care le are la ora actuală, va rămâne pilonul central al uh, Europei. Deci... Da. Domnul, domnul Cristian Diaconescu alături de noi, bună seara, domnule ministru. Bună seara. Domnul ministru, trei chestiuni, declarațiile, declarațiile uh, și, uh, mă rog, îndemnul celor de, de la Budapesta de a nu participa, la, de a nu onora Ziua Națională a României, continuate astăzi cu o nouă reacție a ministrului afacerilor Externe la adresa fostului președinte și a declarațiilor acestuia. De asemenea, cum trebuie tratată de către uh, partea română, de către noi, de asemenea, referendumul din Italia, exit poll, de ultimă oră, 56% dintre italieni au spus nu, se așteaptă demisia premierului Renzi și alegerile din, uh, din Austria, acolo unde Hofer nu a reușit să câștige, a fost uh, învins, dar cu toate, cu toate acestea, partidul său are un scor uriaș, 44%. De turea cu declarațiile de ministrului de externe ungar. Sigur că aici discutăm despre un politician, fost portător de cuvânt al primului ministru Orban, venit oarecum pe turnantă ministerul de externe, în momentul în care era nevoie a să găsim găsi un înlocuitor al ministrului ungar de externe, care pleca în funcția de comisar european. Dânsul nu are experiența instituțională, dânsul este un activist de partid care, sigur, de multe ori confundă uh, poziția de ministru de externe cu cea de propagandist. Se mai întâmplă, am mai văzut și prin alte țări uh, astfel de lucruri. Uh, sigur, uh, este o declarație uh, față de care nu cred că există multe elemente de analiză. Este o declarație care nu are legătură le în niciun mod cu funcționarea instituției diplomatice. Uh, diplomații participă la în sărbătărirea naționale, fără a se face o evaluare prealabilă centrală în legătură cu o emoțională pozitivă pe care respectiva zi ar putea să o aibă uh, în plan bilateral. Ar fi și absurd. Acest lucru nu s-ar putea întâmpla. Uh, în altul din de, de idei poate o relevanță uh, subiectiv-pozitiv ar putea avea, să zicem, uh, organizarea decât către România. A, a momentului a, augustul 1919, când a, a, noi am sprijinit statul ungar să scape de belacun și de bolșeviți. Și cred că acest lucru ar putea să reprezinte un semnal bilateral cât se poate de interesant și vorbesc serios, nu glumează. Deci, din această perspectivă, sigur, astfel de declarații vor mai urma, dânsul a mai dat, alături de domnul Orban, a, susțineri publice și împotriva sancțiunilor a, aplicate Federației Ruse după invadarea Crimeei și în ceea ce privește aspectele economice sau modul în care Ungaria este percepută în huntul Uniunii Europene, dar în momentul în care s-a pus problema, să spunem, a deciziilor după 2014 privind aceste sancțiuni, domnul ministru de externe ungar, ca de altfel și diplomația sa, au ridicat cu minte fixul alături de toți ceilalți reprezentanți Uniunii Europene, ne ridicând vreo obiecție. Deci, cred că și răspunsul nostru și reacția ar trebui să fie ponderate, dar să ne mai așteptăm la astfel de uh, atitudini, mai ales cu o dată cu apropierea anului 2018. În legătură cu Austria, este interesant, se pare că valul ce părea de neoprit al acestei tip de liberalism, liberalism, uh, notabene performat inclusiv în Ungaria, lansat de Brexit, după aceea confirmat, să spunem într-o anume, forma extrem de prin alegea lui Donald Trump, este oprit într-un stat, cum este Austria, care -a, iată, își alege președintele o persoană în egală măsură antisistem, ca de altfel și Hofer, dar care a spus Europa înainte de toată, care a spus valorile, standardele, chiar cele oarecum contest contestate astăzi, cele provenite din globalizare, totuși sunt valabile. Și este mai important pentru Austria să rămână cuplată la aceste valori europene decât să se detașeze de el. Este o dezvoltare interesantă, repet, oarecum contraargumentativ față de ce a apărut până acum, și care confirmă o stare de spirit interesantă în Europa, state precum Franța, Italia, Austria, iată, par a reveni la o evaluare ceva mai interesantă privind Europa și valorile solidarității europene. Aici, Spania face excepție. Și vreau să o spun că sunt dezvoltări foarte interesante și e interesant de asculta comunitatea din Spania, comunitatea română din Spania, este o altă discuție. Dar, repet, este o chestiune care, într-adevăr, trebuie să fie avută în vedere. Acum, ne gândim ce s-ar fi întâmplat. De exemplu, dacă un președinte de extremă, că totuși este extremă hoferă, indiferent privim privind lucrurile. Iată un mare susținător și sperând el un mare uh, beneficiar al sindromului Trump, uh, pierde, chiar dacă partidul său, într uh, partidul lor, într-adevăr, a crescut foarte serios în încredere. Uh, dacă el ar fi câștigat, aș fi făcut alegeri de la an. Când alegeri la an, ne putem gândi că un astfel de val populist, naționalist, izolaționist, ar fi avut momentul de confruntare electorală și în Germania, și în Franța, și în Austria. Uh, și probabil și în Italia. Deci lucrurile ar fi fost destul de complicate. Mă rog, să vedem cum urmează. Iar în legătură cu a, cu a treia chestiune, în legătură cu Italia, uh, oarecum uh, Renzi a plecat destul de aventurist în această uh, misiune a sa, încercând să devină, uh, din punct de vedere constituțional, uh, numai din punct de vedere constituțional, un om Mussolini sau un om Berlusconi. Uh, nu are în mijloc publice italiene acest tip de anvergură și cred că uh, și-a propus mai mult decât uh, își putea obține ca și politician, ca să mai adaugă aici testul dramatic de a-și de demisia la uh, o astfel de uh, misie. El uh, dorea, în primul rând, să furteze competențele Senatului. Uh, senatul să cu 100 de reprezentanți, să fie practic instituția centrală care aduna reprezentanții din teritoriul. Vreau să vă spun că și în Italia, ca de altfel și în România, dacă vorbim de corupție, toți italienii se uită spre zona administrativ-teritorială. Deci, practic, acolo problema, din această perspectivă, este, în opinia publică, strâns legată de modul în care aleșii locali de desfășoară activități. Și acest aspect a contat din o oarecare măsură și în legătură cu presupusul insucces pe care se pare că l-ar avea regi. Da, vă mulțumim foarte mult. Vă așteptăm, vă așteptăm acasă în România, domnule Diaconescu. Numai bine, drum bun. Ne întoarcem la chestiunea Domnule, mă rog. da, Aș vrea să adaug, pentru că domnul ministru Diaconescu a vorbit, a adus aminte istoria în raporturile româno-ungare, <laughs> să amintesc două istoria, istorioare. Nu mai sunt nici unguri ce au fost. În 1930, când Titulescu a câștigat procesul optanților împotriva ungurilor la Haga, Contele Albert Aponi, care era un celebru avocat din Imperiu Austro-Ungar, a spus la capătul procesului sunt mândru că am avut un asemenea adversaria. I-a ținut pelerina lui Titulescu, iar la întrebarea jurnaliștilor cine a avut dreptate, Aponi a spus Ungaria a avut dreptate, iar România la... dar România l-a avut pe Nicolae Titulescu. Și de fiecare dată când ministrul României trecea prin gara Newgate, cu Orient Express, pleca mergea spre Geneva sau spre Paris, ministrul de externe unguri l-aștepta pe Peron cu o cutie de bomboane de la celebra cofetărie Gerboh, care făcea concurență capșei și cu un coș de fructe pentru doamna Titulescu. Deci, iată, nu mai sunt. Iar, de fiecare dată, Ghidu, în 33, a murit Contele Aponi și Ghidu, când ducea Turici la mormântul acestui mare personaj al austro-ungar și ungar, spunea adversarul lui Nicolae Titulescu. Da. da, altă lume, altă epocă, altă, altă lume. lume. Domnule, domnule Grumaz. Deci, și acest lucru se înscrie în istoria tumultoasă a relațiilor dintre noi și... Maghiarii. Mi-aduc aminte de discuția pe care actualul consilier prezidențial Bogdan Aurescu a avut-o cu ministru olandez pe vremea când era, era ministru de externe, referitor la gardurile pe care Ungaria le începuse să le ridice la granița cu uh, Serbia. Și automat, după această declarație, același ministru de externe l-a chemat la Ministerul de Externe pe ambasadorul nostru să ceare explicații. Deci, dacă ne uităm așa, acest, acest dialog pe contre continuă între noi și mă alătur și o faptului relevat de profesorul Dogaciu că România ori nu cunoaște ceea ce se întâmplă în jur, ori nu vrea să facă nimic pentru ceea ce se întâmplă în jur. Noi nu avem nicio reacție decât avem reacții la când cineva ne atacă. Dar reacții pozitive, reacții nu reacții, o acțiune proactivă nu avem în zonă. Nu reușim să găsim soluții la problemele regionale ale noastre de aici. Și nu acționăm pur și simplu ai senzația că timpul este oprit în loc și nu se întâmplă absolut nimic decât dacă eventual cineva agită un clopoțel într-o parte sau în alta. Cred că, cred că lucrurile acestea ar trebui să capete o nouă conotație, mai ales după... Bun, comisiile parlamentare nici n-am auzit de ele că s-ar implica în vreo discuție, într-un fel sau altul, în politica noastră externă. Vedem numai niște oameni care apar pe la televizor și care vorbesc de politica externă din partea acestor comisii, dar măsuri concrete nu se ia. Ați vorbit, dacă îmi permiteți doar o completare, ați vorbit de relațiile cu Rusia. Desigur, și relațiile Ungariei cu Ucraina sunt importante, pentru că mult blamatul Orban l-a primit săptămâna trecută pe premierul ucrainian pentru a discuta de liberalizarea vizelor pentru cetățenii ucrainieni. Ungaria are investiții de 600 de milioane de dolari în uh, Ucraina și exportă bunuri profesor, de un miliard de, de dolari. Cu Rusia. Am vorbit de relații uh, cu Ungaria, nu cu Rusia. Exact, îmi cer da, scuze, mă rog. Probabil uh, o să vorbim. Uh, mai înțeles. Cu. În orice caz, relațiile bilaterale se construiesc în timp, iar, mă din păcate, uh, foarte mulți experți de la noi au fost emoționali. Iată ce se întâmplă. Impasul pe care îl avem pe Republica Moldova. Bon, Nimeni nu-și asumă niciun fel. În, în România nu se face niciodată un bilanț. Da, alături Așa. de noi, domnul Mihai Rusu. Bună seara, domnule Rusu. Bună seara, realizată TV. Bună seara, România. Cum se vede seara, de la în această acest alegerile din Italia, referendumul din Italia, dar și mult mai aproape ce s-a întâmplat în Austria? Deci sunt la 350-380 de kilometri de, Brenner, de Brennero, de granița cu Italia și la 100 de kilometri de orașul lui Mozart. Deci impactul și impresiile și reacțiile din Germania sunt teribile pentru că ambele țări, și Italia și Austria, sunt partenere și sunt foarte vizitate de nemți. Și bineînțeles fac parte din Uniunea Europeană. Dar vreau întâi să încep cu Italia, că rezultatul este proaspăt, și anume uh, referendumul a fost respins, și anume uh, uh, toți cei care au spus si uh, uh, că Italia Italia din nord, dar partea uh, uh, din sudul Italii, iată cetățenii a doua jumătate a Italii au spus no, deci ceea ce înseamnă că populiștii și pe unii politici care s-au întâlnit în aceste zile și săptămâni um, au oferit o, o bătălie formidabilă din care Mateo Renzi a pierdut, parlamentul bicameral rămâne iar adversarii lui Renzi sunt aceia care au câștigat pentru că în felul acesta reformarea însemna o slăbiciune a statului uh, și așa un stat uh, italian destul de slab. Vreau să vă dau câteva cifre ca să cei care ne ascultă să-și dea seama de care este problema Italiei. În acest moment, datoriile Italiei cifrează 2,2 bilioane de euro. Sunt 2.200 de miliarde de euro cu un șomaș de 37% la tineri. Iată niște cifre care, care ne dau peste cap. În timp ce Parlamentul italian și pe această chestiune a marșat uh, Mateo Renzi, a vrut să joace un poker PNV, Parlamentul Italiei are un buget de 1,3 miliarde de euro pe an, Senatul pe care vrea să-l desinteze 540 de milioane. Una peste alta 1,8 miliarde de euro, deci buget pe an pentru Parlament și Senat de 26 de ori mai mult decât Parlamentul Germaniei. Sigur că a încercat uh, să marcheze pe această linie populistă și iată că astăzi nu a reușit. Uh, el a încercat această reformă doar pentru a-și întări puterea și pentru a rămâne. Iată că acum dacă, uh, dacă nu uită ce a promis, pentru că înainte de a începe referendumul, a recurs la anumite cadouri electorale, adică bugetarii au primit salarii mai mari, la fel ca și pensionarii, lucruri obișnuite, în la latine, în așa fel încât acum partea cealaltă comicul Pete Grio are deja apă la moară, la fel ca și Mateo Salvini, președintele partidului Lega Nord, care se alătură doamnei Marin Loten, și iată că în Italia se întâmplă ceva deci nici, cum e și de Europa, nu mai este așa cum a fost, nu știm ce va fi, dar în orice caz știm un lucru clar, Mateo Renzi care uh, a amenințat Europa și Germania. Deci odată că nu va mai plăti cotizația pentru Uniunea Europeană, pe de altă parte ne-a amenințat cu refugiații, că le va da drumul, și pe de altă parte a, a, iarăși a amenințat, a pus sub presiune Germania cu, uh, problema, în problema austerității. Deci iată că în acest moment parcă lucrurile încep încet uh, uh, uh, să se să devină mai clare. Uh, mai clare au devenit și în Austria, și la Salzburg, în Tirol, la doi pași de München și în toată Austria, pentru că aici avem populiștii, au pierdut, deci au avut 47%, deci iată, au pierdut lupta pentru președinție, modelul Donald Trump pe, cu care ei au marșat, nu poate funcționa în Europa cu formule rasiste, xenosobe, xenofobe sau antiglobalizare. Iată că democrația europeană a blocat populismul din Austria. Acum, noul președinte este Alexander Van der Bellen, este fostul președinte al Partidului Ecologist al Belgilor, un domn, profesor universitar în vârstă de 72 de ani, care a primit un mandat pe timp de șase ani. La sfârșitul lunii ianuarie va depune jurământul. Ceea ce este interesant, că acest Alexander Van der Bellen a câștigat pentru a doua oară alegerile, deci, după ce anul trecut, în turul 2, l-a bătut pe Norbert Hofer, dar Curtea Constituțională a constatat anumite greșeli la numărătoare, la fel ca și în octombrie, deci acum câteva luni, a amânat din nou și acea dată pe fundul unor erori administrative. În orice caz, toată Europa a urmărit duelul prezidențial din Austria, presărat cu numeroase acțiuni nepoliticoase, agresive și jignitoare. Vă dau un exemplu. Robert Hovăr, acum trei zile în disputa live de la televiziunea austriacă ORF, văzut-o, l-a făcut pe actualul, pe noul președinte, banazist, după aceea l-a făcut comunist și în final a făcut spion. Deci vă dați seama cum, cum s-a desfășurat această rivalitate... Iar Norbert Hofer și uh, europenii sunt acum liniștiți că a pierdut această luptă. De ce? Pentru că uh, s-a jucat în, cu un discurs populist, cu refugiații, refugiații afară, cu șomajul autohton care este uh, generat de globalizare, cu ieșirea din Uniunea Europeană modelul Brexit, cu lupta contra sistemului și partea cea mai interesantă este că niciodată în istoria celei de-a de doua republici uh, alpine, cum este. Austria, partidele tradiționale, socialdemocrații și creștini democrații nu au avut un candidat. De ce? Pentru că au pierdut în fața inițială, iar unul de la vers și celălalt de la Partidul Popular, care este de extremă dreaptă, acest Norbehove, și-au desfășurat și-au disputat această bătălie. Deci iată că protagoniștii au bătut pe outsideri. Iar ultima chestiune, și Germania uh, uh, respiră, uh, respiră ușurată, populismul de dreapta, deci care ataca Austria și Europa, parcă are o altă nuanță, iar fantoma la care s-a așteptau nenții a ieșit din acest joc. Ultima chestiune, Alexander Van den Bellen este președintele Austriei, al doilea politician verde în Uniunea Europeană, după președintele letonii Raimondis Bejonis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rusu, pentru intervenția dumneavoastră și comentariu, Domnule profesor Niculescu. Continuăm în legătură cu cele cu Austria, fiindcă eu zic că sunt importante. În primul rând s-a spus, dar trebuie repetat, efectul Trump. Putea să meargă și într-un sens și în altul, în o accelerare a populismului, să vină o avalanșă de populism, sau să blocheze. sau au speriat austriecii, pe bună dreptate, sau au speriat de ce s-a întâmplat la domnul Trump în America și măcar în Europa să limităm pagubele. Asta e prima constatare. În al doilea rând, continui ce spunea domnul Dungaciu, fiindcă pentru ascultătorii noștri poate nu este foarte clar. El vorbea, domnul Dungaciu vorbea despre partidele mainstream. Trebuie, și aici spunea și corespondentul nostru din Germania, trebuie spus un lucru, este o rușine îngrozitoare pentru cele două mari partide, așa numit mainstream. Partidul Socialist și Partidul, populist, Partidul Popular, lumea îi spunea populist, asta e o denumire, folți Volkspartei, Partidul Popular Austriac, Partidul Democrat Creștin, care au fost umilite, asta e cuvântul, n-au obținut intrarea în turul 2 și au fost în mod echitabil uh, gratulate cu 11% fiecare, 11 și 11, atâta meritau în ochii electoratului austriac, deoarece ei sunt împreună la guvernare și atenție, ce s-a întâmplat în Austria... Sigur, am scăpat că, la mustață, să spunem așa, de ce se putea întâmpla mai rău. Însă, în luna aprilie, când a fost primul tur, în începutul lunii Mai... Nu era încă Donald Trump și trebuie spus că domnul ăsta, Hofer, a avut mai mult. Razant, a trecut, la razant, cu la 49,6%, a ajuns. Acum a coborât un pic, deci, toate uh, aceste uh, sondaje și hărți ale Austrii, pe care dumneavoastră le-a spus foarte bine, care zona urbană, zona mai educată, versus zona catolică profundă, Austria profundă, Austria din vârful muntelui, uh, au votat pentru uh, candidatul să spunem nefascist, hai să spunem așa, fiindcă termenul este complicat în legătură cu domnul Van der uh, El nu aparține niciunui partid de mainstream, asta a fost și drama. E pentru prima dată în istoria Austriei, când cele două partide, mergând împreună la guvernare, s-au trezit out din, uh, din uh, al uh, doilea tur de scrutin. Or, asta este un avertisment major pentru doamna Merkel. Sistemul din Austria este riguros la Indigo, cel din Germania. Deci Austria este probeta în care se va analiza situația din Germania. Riscă doamna Merkel, care are grosse coaliții, ca și în Austria, social Democrație, aliaț cu democrat creștin, să aibă eventual aceea soartă. Trebuie să gândească bine, are câteva luni să reflecteze. Dar de asta era importantă alegerea din Austria și e bine că am făcut această dezbatere din cauza că ce s-a întâmplat în Austria s-ar putea repeta or să treacă la mustață, or să se răstoarne tot la mustață, dar să se întâmple altceva. Și în Germania este un șah apropo de chestiunea imigrațiilor și așa mai departe. Deci ăsta este învățământul major. De-aia discutăm despre Austria. Altfel ar fi o țară minor. Iar eu uh, completez și ce a spus pe prietenul uh, uh, Popescu, Ștefan Popescu, când te-am întrerupt, așa poate și sincer încă o dată scuze, uh, de simpatia care mă leagă de tine și așa în, discuție, în focul discuției, Austria este o țară care are niște rezultate, niște analize, am putea spune, ca și cum am fi la medic, foarte bune. Are un șomaj absolut invidiabil. Tu ai spus 8,6, de fapt știu că este cifra asta, dar am ascultat alte interpretări care spun de fapt e vorba de un 5,6 ceea ce este aproape neexistent. Domnul general spunea, practic nu e, sub 5% nu este șomaj. Deci, Austria este al treilea PIB, produs industrial brut din Europa, după Luxemburg, care este stratosferic. Irlanda, în mod oarecum surprinzător, avem Austria. De deci depășit, de locuitori. Da, produsul industrial brut. Da, Austria este o țară care este super prosperă și evident că prezența emigrațiilor cu... Tot ce au adus ei în centru Vienei și așa mai departe, la faimosul pasaj subteran și așa mai departe, au creat niște probleme majore. Însă, importanța Austii rezidă în acest fapt că este, de fapt, e prubeta prin care vom vedea ce se va întâmpla în Germania la anul. Ăsta e lucru. Și un cuvânt numai. Deci, partidele mainstream dispar și vine un ecologist, unul care a fost un pic pe la Partidul Social-Democrat, unde a fost o, o legislatură deputat. Apare acest om. Și de partea alta apare un partid care era acreditat de 10-12-15%. Sigur, am putea spune că este un fascist sau un fascistoid cu chip uman, am putea spune. Nu e chiar celălalt Haider, care era o figură de nazistoid, așa ca în filmele cu nemți. Însă, el este o persoană mult mai rezonabilă, a mai îndulcit discursul, inclusiv în discursul antieuropean l-a îndulcit, a turnat apă în vin, cum se spune. Să spunem un fascist cu față umană, că sunt comuniști cu față umană, să fie și fascist cu față umană, însă problema fundamentală la el este că uh, provine, deci partidele principale au fost laminate. Asta să fie o mare învățătură de minte și este un semnal de alarmă. Partidele mainstream sunt într-un mare pericol. S-a întâmplat asta, iată, vedem și da. în Italia. Iar ca figură, și cu asta am încheiat, Van der Bellen are o biografie personală extrem de interesantă, el acum a contrabandat într-un fel, a spus, sunt și eu un fel de emigrat. Un fel de emigrat, a spus chiar că este emigrat. Provine dintr-o familie protestantă olandeză, are nume olandez, ar fi doar atât, vreau să precizez, care a mers în Rusia lui Petru cel Mare și a Caterinei a II, în secolul 18. Ei au fost sarea pământului, fiindcă populația asta rusă, ortodoxă, nu avea de unde să aibă maestranțe, ingineri, medici, arhitecți, profesori, lucruri de genul ăsta. Și au venit foarte mulți, mai din... Petru cel Mare a adus mulți din zona protestantă, din Olanda, ei au venit acolo, au devenit aristocrați uh, uh, ruși, în 1917, la Revoluția Bolșevică, apropo aniversarea și a Revoluției Democratice din februarie, dar și a celei Bolșevice din octombrie, ei s-au refugiat în Estonia. Au stat în Estonia refugiați, păi că vorbeau rusește, clar că nu mai vorbeau olandeză, în Rusia, în Estonia, unde se vorbea rusește, însă au venit peste ei Bolșevicii 39, pacturi pentru Molotov. Cred că le-a fost foarte teamă familiei lui van der Belsen, după care au venit nemții în 41. I-au cam ajutat, trebuie spus, iar în 1944, când venea tăvălugul sovietic, i-au luat cu ei, s-au retras cu armatele germane și cum Reichul era compus și din Austria după Anschluss, i-au dus la Viena. Ei au fost dus de armata germană la Viena. Au rămas la Viena și el avea doi ani atunci, am 44, când în fața tăvălugului sovietic, 44, a fost dus cu familia și spune că este un emigrație cu totul, cu totul altceva. Este o mică contrabandă. De, important de un personaj amestevă. foarte interesant. Da. Domnule Dungaciu, ultimele minute ale emisiunii declarații Donald Trump, reacție China și cum, cum vedeți viitorul relației Statele Unite Rusia. Cred că declarația la care vă referiți se vizează convorea telefonică pe care Donald Trump a avut-o recent da. cu uh, liderul de la Taipei. E o declarație pe care uh, Trump sigur că a anticipat într-un fel. O, o temă de campanie al Trump a fost schina. Și este evident că ceea ce a făcut Trump acum rupe într-un fel un establishment, dacă vreți, la nivelul declarațiilor bilaterale apropo de China, de fapt rupe un șir de uh, înțelegeri pe care toată administrația americană le-a avut în ceea ce privește China ca o singură țară două regimuri, o singură țară. Asta vine de vreo 30 de ani, 40, 50 de ani în urmă, când America gândea la acești termeni. Acest telefon... 79. Acest telefon însă trebuie pus în context. Nu este foarte clar în ce măsură asta va deveni politica americană față de China sau dacă este un gest pe care Trump l-a făcut, sigur răspundând unei, unei telefon de felicitare. Deocamdată nu știm asta. Departamentul de Stat, cel puțin prin, prin, prin John Kerry, s-a exprimat public, spunând că n-a fost consultat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că e declarația unui președinte care e foarte importantă în Statele Unite, dar deocamdată nu știu dacă e politica politica în momentului american. Cred că dacă aș fi, însă, sigur China în momentul ăsta este foarte atentă, pentru că asta înseamnă, repet, o schimbare aproape radicală de atitudine a Statelor Unite față de China. În ceea ce privește Federația Rusă, am mai spus asta și, și repet, problema care se pune în raport cu Federația Rusă este cei capabilă Federația Rusă să ofere Americii în perspectiva în care America pleacă. Care-i prețul acela așa de mare pe care poți să-i dai Americii, pentru că tu, Rusia, nu ești capabilă să rezolvi singură problema Orientului Mijlociu? indiferent ce va fi cu Bashar al sau nu va fi la sfârșitul acestei aceste afaceri. Doi, tu ca Rusia nu poți să-i dai asemenea garanția Americii în așa fel încât să plece din această regiune dacă una dintre premizele fundamentale de politică externă ale Statelor Unite înseamnă că America nu trebuie să câștige toate războaiele, dar nu trebuie să permite niciodată unei alianțe mai puternice decât America să se constituie. Deci, în, în contextul ăsta, America trebuie să rămână undeva. Acum, revin la ultimul punct însă. În această logică a neplecării Americii, ce va face România pentru că asta mi se pare lucrul cel mai important? Ca să nu se întâmple o retragere aureliană, dacă vreți, adică America să nu plece sau să plece cu noi cu tot, România va trebui să-și construiască aici, dacă vreți, să, să convingă partenerul strategic american, care e cel mai important partener pe care România îl va putea avea și îl are în această lume, că este... Un partener care nu poate fi abandonat în retragerea Aureliană. Adică riscul cel mai mare pentru România este ca un alt tip de parteneriat să se constituie în așa fel încât România să devine irelevantă diplomatic, militar, diplomatic sau economic. Asta este miza României aici. Va fi Ungaria jucătorul care va, dacă vreți, juca la două capete pentru că Ungaria se află în acest moment într-un context favorabil și pe cu Washington și cu Moscova? Asta e problema României. O România trebuie să se ocupe de această regiune în așa fel încât să devină partener strategic american pe care americanii se pot baza, financiar, diplomatic, militar și să devină, sigur, un element important în regiune pe care și Bruselul, așa cum arată Bruselul astăzi, se poate baza. Cum va arăta Bruselul peste câțiva ani? E simplu. Vom vedea ce se va întâmpla în Germania. Senzația mea este că doamna Angela Merkel începe să se tot mai pregnant cu doamna Hillary Clinton. Adică este candidatul inevitabil, atât de inevitabilă, încât s-ar putea ca lumea, într-un an de zile, până să aleagă altceva. altceva. Dar, repet, România are de rezolvat aici o problemă a prezenței în această regiune. Noi când vorbim de Ungaria, nu acuzăm Ungaria pentru că Ungaria ar fi rea, ci pentru că a reușit, spre deosebire de România, să construiască un proiect în care firma MOL este a doua companie din sud-estul Europei după o companie poloneză, România are o companie avea pe locul 16, care este Automobile Dacia, în care primul loc, Polonia, al doilea loc, Ungaria, sunt companii cu capital majoritar polonez, respectiv maghiar, în care Molul avea precum Petromul, 450 de stații, acum Petromul are 6 de stații și Molul 2000, în care Molul are o cifră de afaceri de 1 miliard în România. Deci, în care Ungaria lui Victor Orban, cu toate caracteristicile sale foarte, foarte, sigur, dubioase, a reușit să se constituie ca un soi de pivot regional semnificativ. Problema României, ca să devină atractivă și capabilă să ofere expertiză, este să își asume această regiune. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă viziune, asta înseamnă capacitate de a-i spune partenerilor americani ce se întâmplă cu spațiul răsăritan, asta înseamnă capacitate de a furniza Bruxelles-ului european Ideea unei țări stabile, care poate, dacă vreți, să pună în ordine și dincolo de frontiere sale anumite state. Deci, dacă România nu își va constitui o viziune pe regiune și va constitui un proiect regional, România nu poate spera la sprijin din altă parte ia nu se va face remarcată decât asumându-și acest rol regional pe care din păcate până în acest moment i am senzația că Bucureștiul și-l-a asumat până la capăt. Asta e problema care trebuie să ne preocupă acum în timpul campaniei electorale. Despre asta trebuie să vorbesc acum politicienii în timpul campaniei electorale și nimeni nu vorbește despre acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru analizele dumneavoastră. Mulțumesc domnule profesor Popescu, mulțumesc domnule profesor Nicolescu, vă mulțumesc domnule general Grumas, mulțumesc domnule profesor Dungăciu, vă mulțumesc dumneavoastră, domnule și domnilor ne vedem mâine seara, ora 21, Jocuri de Putere. Sigur, de la 22 avem invitații, cei șapte analiști. Ultima săptămână de campanie vă veți regăsi cu ei și duminică seara, în seara alegerilor, când avem o ediție specială care va dura nu mai puțin de 5 Șase ore, șase ore în direct în seara alegerilor, adică peste o săptămână, la această oră avem deja rezultatele exit poll numărători paralele. Va fi cu siguranță extrem de agitată atmosfera. Până atunci, marți-seara, de la ora 21, Liviu Dragnea, președintele PSD, în dialog cu dumneavoastră prin mine, Miercuri seara, invitat special la Realitatea TV, o să vă placă. Joi seara, dacian Cioloș, timp de două ore în dialog cu subsemnatul și cu dumneavoastră, ultima emisiune de campanie electorală, invitat special. Bineînțeles, între timp vor fi o mulțime de alți invitați importanți aici la Realitatea TV, plus o emisiune cu unul dintre sociologii tăcuți, dar extrem de buni ai României, care vorbește extrem de rar, dar când o face. spune lucrurilor pe nume, toate acestea la Jocuri de Putere, la Realitatea TV, nu uitați să iubiți România în fiecare zi și să urmăriți programele Realitatea TV. La revedere!